בעזרת השם, חיי מוהר"ן. המשך שיחות השלחים לסיפורי מעשיות ס. המעשה של הברגר סיפר אחרי שסיפרו לפניו מקודם מעניין כתל עם אותיות של זהב. זה היה אחר פורים תקסת קודם פורים דיבר המעשה מחכם ותם. ס. א. מוצאי שבת פרשת נוח, שנת תקה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 שאמר ששמע מפיר רבנו ז"ל המעשה מעניין הצדיק שנפל פעם אחת לעצבות גדול, שהחייה את עצמו עם מה שזרחה עצמו גודל החסד של השם יתברך שלא עשני ניגוי שנתפס כבר בסיפורי מעשיות האין שם, שנכתבה כפי מה ששמעתי בעצמי מפיו הקדוש ז"ל בעצמו. ואמר האיש הנעל שהוא שמע מעשה זאת מפי רבנו ז"ל בסגנון קצת אחר. באמר שסיפר רבנו ז"ל, שהיה צדיק אחד גדול במעלה, שהיה ממרי רדחוש בנא, שהיה מחשב עצמו בכל יום, אם עבודת השם בשלמות באותו היום, כפי דרכו תמיד. וחישב הדברים שהוא צריך לעשות באותו היום, ומצא שלא יצא ידי חובתו בשלמות באותו היום, כגון שהיה צריך ללך אנה ואנה בתוך הבית, כך וכך פעמים, כפי מה שהיה צריך, וכפי השגתו הגבוהה.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 שייך לשיחה הנתפסת בסוף סיפורי מעשיות, המתחיל, הפליג מאוד בגדולת השם יתברך, ושם חסר קצת ולא נכתב כראוי, וכן צריך להיות. בהיותו יושב על העגלה, בעת שנסעתי עמו מפה ברסלב לאומן להסתלק שם. ענה ואמר, השם יתברך גדול מאוד ואין יודעין כלל וכולי. הוא משך תיבת גויס בנימות נפלא למעלה ואי אפשר לצייר זאת בכתב כלל. השם התברך גדול ואין יודעין כלל. נעשים בעולם כאלו דברים ואין יודעין כלל. ושאלתי אותו, הלא כבר אמרתם שעתה נודע לכם עניין תכלית הידיעה אשר לא נדע וכו'. השיב, מאז שיצאתי מברסלב עד עכשיו שוב אינני יודע. כל זה אמר בשעת השיחה הנ"ל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 וכי בשביל שהוא מוכרח לעשות איזה דבר לחולה, להשתדל בהצ... בהצלתו. על כן הוא מסרו לדוקטור? אם כן, יקרא אחד שיכה החולה תכף מכת רציחה. בהבן היטב. ומה שרבנו ז"ל נסע בעצמו ללמברג, ועסק שם ברפואות יש בזה סודות ודברים נסתרים מאוד. כי לא הייתה כוונתו כלל במה שנסע לשם בשביל הרפואות, רק בשביל דברים אחרים הידועים לו.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 עיין שם בליקוטי א' בסימן קצ"ב. ומעשה שהיה כך היה, שנשאתי מועל עגלה ללוותו, כשנסע לצ'רין על שבת שירה. ואז בדרך אמר שפרח לפניו באותו רגע איזה דבר. ואמר אז עניין הנ"ל. ואז דיבר עמי הרבה וחיזק אותי וניחם אותי אז הרבה בדברים אוהבים ונעימים. והשיב את נפשי מאוד. ואמר לי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 אלוקים אל דומי לך, לבלי להניח את השם יתברך דמן, שהתיבה הזאת בלשונם לחשוב. עין שייך לשיחות שאחר סיפורי מעשיות, מה שכתוב שם, שצריכין בתפילה לעשות לעצמו רוגז וכולי. ואמר שזה בחינת לעולם ירגיז אדם יצר טוב אל רע, ירגיז דייקה, לשון רוגז. שצריכין לעשות לעצמו רוגז בקדושה כנ"ל לעניין תפילה. ע"א שייך לניקוטי מוהר"ן שצלע מעשיות. למאמר המתחיל דע שיש חבילות וכו'. וחסר שם משורה ט' עד שורה ה' שבדף י"ד הסמוך, וכן צריך להיות. מעביר ראשון ראשון, היינו עוון ראשון שבכל חבילה. ובזה מדויק מאוד לשון ראשון ראשון.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 ועכשיו שהשם יתבח בהחמה והעביר וביטל העוון ראשון, ראשון שבכל חבילה וחבילה ועתה מלכן יקבלו שאר העוונות של כל חבילה בחבילה החיות מאחר שנתבטל ונפסק שורשם שהוא העוון ראשון שבכל חבילה וחבילה כנ"ל. ואזי שערי העוונות שבכל חבילה וחבילה שבים אל השם יתברך ובאים אל השם יתברך להם חיות. ואזי השם יתברך בעצמו נותן להם חיות ונפטר האדם מהם. כי אין צריך ליתן לאמרו עוד חיות עכשיו, אחר שזכה לעורר רחמה וידברך, להביא ראשון ראשון וכולי כנ"ל. כי עכשיו שרו שערי העוונות לה' ידברך, ומקבלים ממנו ידברך בעצמו חיות. וזהו בחינת הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. דרכיך זהו בחינת השלוש עשרה מידות. כמו שכתוב, הודיעני נא את דרכיך.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 כולם נחשפים ונכללים בתוך תפילתו ושיחתו. והאריך אז בשיחה נפלאה בעניין זה ועוד בשאר עניינים. ע"ג שייך לשיחה הנתפסת בסימן ה"ט, מה שכתב שם, שצריכין להכות הראש בקיר, היינו להקות הראש שהוא המוח בקירות הלב עיין שם. אחר כך שמעתי בשמו שאמר, שזה בחינת ויסר חזקיהו פניו אל הקיר.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 וגם יודע התאחדותם, היינו ראשיתם ותכליתם, כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. אפשר שזה היה קצת כוונת רבנו ז"ל בהתורה המתחלת לכו חזו מפעלות השם, בליקוט את עניין הסימן למ"ט, כי לכל דבר יש התחלה ותכלית וכו', עיין שם היטב. ואפשר הייתה כוונתו עניין הנ"ל, שצריכים לזכות לידע ולהשיג עניין הנ"ל, שבהתחלה והתכלית הם באחדות בלי הבדל.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 ע"ז שייך לאלף בית החדש שחיבר בימי גדלותו על ידי זריזות בנקל להיות פרנס הדור בגשמיות או ברוחניות. בסימן הדבר, לכל נמלה עצל, על ידי זה כתיב, על זה כתיב משם רואה אבן ישראל, דהיינו פרנס. היינו, שהפרנסות לזכות להיות פרנס, זה עומד על זריזות הנלמד מהנמלה.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 ואיני זוכר היטב המעשה. הוא ביקש ממני האיש שכשאסע אליו שאזכיר לפניו את הילד לבקש אותו שיושיע לו. ואני נסעתי בסמוך אליו ז"ל ודיברתי עמו מזה. ענה ואמר עוד הילד חי בלשון תמיהה. ועמדתי מרעיד ומשתומם כי הבנתי מדבריו שכבר נחתם הגזר דין על הילד למיטה. ענה רבנו ז"ל ואמר אם היה האיש הנ"ל מקבל דברי, כבר היה הילד שב לבריאותו. כי אומר, אבל עכשיו, שלא קיבל דברי, אי אפשר שיחיה ילד. וכן הווה, שבסמוך נפטר הילד. וכשדיבר רבנו זלימי מאיש הנ"ל, שלא קיבל דבריו, התחלתי להמליץ עבורו, ואמרתי, איך אפשר לא להתקרב, הלא הוא כבר מקורב, היינו לאחד מהחולקים. השיב רוזל, אם כן, יש לו ניסיון גדול, כלומה וכי מה בכך.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 ואחר כך כשבא האיש הנ"ל, אז גילה פירוש התחלת המקרא על פי התורה הנ"ל, "היינו באים מקץ" וכו', כמבואר במקומו, היינו שם. אבל שער המקרא לא סיים לפרש, ואנוכי <coughs> הפצרתי מאוד אותו שיפרש לנו השער ולא רצה בשום אופן. ואז ראיתי איך כל דיבור ודיבור יוצא במשקל, כפי הנפשות וכיסופים וכו'. גם מה שמבואר שם, על ארבעה דברים שהראה רבי אליעזר, שהם חרוב יוכיח וכו',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 הלא במקום ההוא שמניחים עליך, נמצאים אותן החילות גם כן שם, ויזיק להם גם כן. בתוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות והיו מלקטים מן הארץ בפיהם. והדבר שליקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל. והיה קשה לי, איך יבואו וילכו אלו הציפורים אחרי החילות? כי בהליכה האדם הולך מהמה יותר מן הציפורים.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 והיה שם חושך. ונכנסתי לשם שהייתי רוצה להתחבא, ונכבאתי שם. ותוך כך התחילו לקנוס לשם כל הציפורים. והייתי רוצה לגרשם, והייתי מפריחם בידי. ועמדה השונרא חתול בפניהם, בדרך הציפורים לברוח מפני השונרא. ומחמת זה נכנסו כולם לתוך החדר. וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל מחמת השונרא. ושאלתי על מה הם באים לכאן.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 כי היו שם ציפורים הרבה מאוד, והייתי מתפלל להשם יתברך על זה. בתוך כך עברו עליהן הפקין וחזרו לבריאתן, ופרח משם ציפור בשמחה, וכן פרחו כולם אחריו. ונעשה צעקה בעולם מזל טוב, מזל טוב, וגם אני שאגתי מזל טוב. פ"ג מה שסיפר תחילת קיץ תקסד, ענה ואמר, אספר לכם מה שראיתי ותספרו לבניכם.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 וכולם היושבים סביבו הפסיקו לעשות בשפתותיהם. ושאלתי מה זה, השיבו לי שנתקרר ונגבע ופסק מלדבר, והפסיקו מלדבר. אחר כך התחילו כולם לרוץ ורצתי אחריהם. וראיתי שני ארמונות. היינו בניינים י... נעים יפים מאוד. ושם היו יושבים שני שררות. והם רצו לשם, לשררות. והתחילו לטעון עמהם למה הטעיתם אותנו. ורצו להורגם, וברחו השררות לחוץ. ואיתים, והוטב בעיניהם מאוד, והוטב בעיניי מאוד מהות שלהם, ורצתי אחריהם. וראיתי מהרחוק כהל יפה. וצעקו משם להשררות, חזרו לאחוריכם, וביקשתם כל הזכויות שיש לכם, ונטלתם בידכם. ותלכו לנר התלוי שם, ושם תפעלו כל מה שתרצו. וחזרו לאחוריהם, וקיבלו הזכויות שלהם.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 משמיים לארץ, ולה כמה פיות. היינו, ופה אחד היינו חוד למיתה, ופה אחד על עניות, ופה אחד על חולשות, וכן כמה פיות על שאר עונשים. והתחילו לבקש, שזה זמן רב היו לנו איסורים ממך. עתה אהיה לנו לעזר, ויעבה אותנו אל מקומנו. ואמר, איני יכול לעזור אתכם. וביקשו, תן לנו הפה של מיתה, ונהרוג אותם, ולא רצה.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 ואפשר שהשררות מרמזין על משה ואהרון שנסתלקו בשביל מי מריבה על שטעו הטעות המבואר שם בתורה הנ"ל שלא ביקשו בתחנונים ואבי נטל. בעניין הנר שנפלו ניצוצות בתוך פיהם מחזר הנר, ונע... הנר ונעשה נער וכו' זה בחינת דיבורים חמים שממשיכים מלב העליון על ידי שנכמרו רחמי השם יתברך עליו ונפתח לב העליון ונשפע מלב העליון דיבורים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 רמת הפגם והטעות לא רצה ליתן להם שום פה וחוד מהחרב כי לא רצה ליתן להם שום כוח בבחינת ויאמר לא תעבור ביוכו לעיין שם היטב כי צריכים לשבר לב דווקא ולבקש בתחנונים ואף על פי שלוקחים בידם הזכויות עין למטה עוז ובשביל עניין אחר להכניע הרע שבידה אבל המשכת התורה צריכים להמשיך ביחמים ותחנונים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 כי הם צריכים לקבל ממנו איזה כוח לאנוש הרשעים כדי לבוא לארץ ישראל. בהבן היטב. וזה שאמרו לזה שהחרב בידו, שזה זמן רב היה למיסורים ממנו, זה בחינת מה שאמרו לאדום, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעתנו, אתה די כאילו, כי כל העונשים על ידו. עיין שם בתורה הנ"ל. וזה שאמר הזקן, שזקנו הוא פירוש של המעשה. כי כל התורה הנ"ל מרומזת בבחינת זקן, כמו שביאר רבנו ז"ל, שהכל מרומז בתשעת תיקונים יקירין, התמסרה נדיקנה כמבואר שם היטב. ועל כן, אחר כך כשחזר נעשה מעשה הנ"ל, שהיה אחד שוכב על הארץ וכו', אז נשמרו השררות ולא השליכו על זכויות אל הנר. רק לקחו הזכויות והלכו להנר ושברו את ליבם, והתחילו לבקש בתחנונים, ואמרו שאלו יחיו.